أما بعد فإن أشتقى الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرارة ثم أما بعد زهورة اتبعوا اتبعوا الله جلدشانه نهاية اتبعوا اتبعوا اتبعوا pomoć i oprost za grijeh tražimo samo se njemu klanjamo i njemu se utječemo od naših grijeha i naših duša i onoga na što nas nagovaraju uzvišeni allah dželle Ja objavio u svojoj časnoj knjizi o vjernici bojite se Allaha, istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani ljudi se u pogledu ibadeta i isti'ane o kojima govori sura el fatiha ija ke na'budu na ija ke nesta'in mogu podijeliti u četiri kategorije Prva kategorija su oni koji su u potpunosti ostvarili i ibadet i isti'anu u svom životu. Ibadet, obožavanje Allaha i robovanje Allaha i je njihov najveći cilj, najveća želja i najveća ambicija. A isti'ana, traženje pomoći od Allaha i Oslonac na Allaha Đalešanuhu im je najbolje pomagalo, najbolje sredstvo kojeg koriste da bi ostvarili ovaj najuzvišeniji i najveći cilj, ibadet robovanje Allahu Đalešanuhu. Najbolja stvar koju čovjek može tražiti od Allaha dželle jeste pomoć u ostvarivanju i postizanju njegovog zadovoljstva upravo ovoj tajni poslanik sallallahu alayhi ve sellem je poučio muada ibn jabala ashaba koji je on posebno volio و يدنون حديث سيكاجه دي بسلانيك صلى الله عليه وسلم اوزيو معاذ زاروك اي يا معاذ إني أحبك فلا تداعن دبور كل صلاة أن تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك o muade ja te iskreno volim u ime Allaha i zato ti savjetujem da nakon svakog namaza kažeš gospodaru moj pomozi me da te spominjem da ti zahvaljujem i da ti na najbolji mogući način ibadet obavljam da ti ibadet činim traži pomoć od Allaha Đalešanuhu u svemu tome najbolja dova je dova u kojoj se traži pomoć od Allaha Đalešanuhu a najbolji dar kojeg nam Allah može dati je da nam usliši takvu dovu. Najbolja dova je dova u kojoj tražimo pomoć od Allaha. A najbolji dar kojeg nam Allah može dati, jeste da nam usliši takvu dovu. Sve poslanikove, sallallahu alaihi wa sallam, dove koje je učio i kojima je podučavao svoje ashave, a i ostale muslimane, svoje sljedbenike, U glavnom su traženje pomoći od Allaha Đalešanomu u postizanju njegovog zadovoljstva i zaštit, zaštite od svega onoga što Allaha Đalešanomu srdi. I zato kaže šehu lisanami ibnute Tragao sam za najkorisnijom dovom. I došao do zaključka da je najkoristnija ona dova u kojoj čovjek traži pomoć od Allaha. A upravo se ovaj sadržaj nalazi u suri Al-Fatiha. Iyake na'abudu wa iyake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. To je prva kategorija. Oni koji su u potpunosti ostvarili i ibadet i istijanu, odnosno traženje pomoći od Allaha i Druga kategorija su oni koji su u potpunosti okrenuli leđa i ibadetu i istijani. I ako koriste istijanu traženje pomoći od Allaha, koriste je za ostvarivanje svojih prizemnih ovo zemaljskih ambicija. Allahu molbe upučuju i njegovi prijatelji i neprijatelji. Njega moli i oni koji su na nebesima i na zemlji. I vjernici i nevjernici. Pa čak i iblis, njegov najveći neprijatelj, je molio Allaha Čelešanhu da mu da vremena do sudnjeg dana. I Allah je tu njegovu molbu uslišio. No kako to što je tražio od Allaha nije bilo u funkciji približavanja Allahu Đallašanu i nije ga vratilo na Siratul Mustaqim, onda ga je to samo još više udaljilo i povećalo njegovu propast. Tako je i sa, sv sa svakim drugim. Sa svakim onim koji od Allaha džellešhanahu traži nešto. I Allah mu da. Ali to ne koristi. Kako bi mu se približio? Kako bi stekao njegovo zadovoljstvo? Toga samo još više udaljava od Allaha džellešhanahu i samo pada u Allahove im oči Trebamo znati da Allah dželle šanu ne uslišava uvijek dove zbog toga što kojim, zbog toga što je onaj koji mu se moli dobar čovjek što je plemenit pobožan nego Allah dželle šanu uslišava i molbe oni koji traže neku potrebu bilo koju od dunjalučkih potreba. Ali to što je dobio može iskoristiti u pokornosti Allahu a može iskoristiti u grijehu i nepokornosti. Ako je od ovih drugih koristi istijanu, odnosno traženje pomoći od Allaha samo da bi ostvario svoje dunjalučke ambicije, onda će ga to što mu je Allah dao samo još udaljiti i njegova će vrijednost kod Allaha Đalešanuhu pasti. S druge strane, Allah Đalešanuhu ne uslišava molbe svojih dobrih i čestitih robova. Ne uslišava njihove dobe. Ili ono što traže od njega. Jer zna da kada bi im dao ono što traže, to bi ih upropastilo i uništilo. I zato Allah Đalešanu ne usliša njihovu molbu. I umjesto, to, umjesto da to čovjek tako ishvati on to shvati na pogrešan način. Ako mu Allah ne usliši molbu, pomisli da je on bezvrijedan kod Allaha. Da nešto nije u redu u njegovom odnosu prema Allahu Da ga je Allah ostavio. Jer u isto vrijeme vidi kako Allah uslišava molbe onih koji su nepokorniji od njega ili koji su u najmanju ruku pokorni kao i on. Kada bi čovjek iskreno preispitao svoje postupke a pogotovo svoju unutrinu, svoju dušu i srce, uvidio bi da se njegova duša i srce često protive Allahovom kaderu, Allahovoj odredbi, i Allahovu odredbu optužuju za njihovo teško stanje. A u stvari trebali bi optužiti sebe i preispitati sebe a ne preispitivati božju odredbu razuman je onaj koji preispituje svoje postupke a ne božju odredbu jaako je važno da čovjek nikada od Allaha ne traži nešto za što ne zna šta će mu u konačnici donijeti nemoj od Allaha tražiti nešto čiji ti je kraj Nepoznat. A ako već moraš tražiti, onda to uvjetu i sa dvije stvari. Prva stvar je Allahovo znanje, a druga stvar je istihara. Reci u svojoj dobi, gospodaro, ako ti znaš da je u tome dobro za mene, onda usliši moju dovu. A ako ti znaš da je u tome za mene zlo i da će mi donijeti štetu, onda to spriječi. Ali kako trebamo istihari pristupiti? To je drugi uslov. U toj istihari se trebamo ponašati kao onaj koji nije upućen u svoje interese. Ne znaš šta je za njega koristio. Nije sposoban sam ostvariti te interese i koji se u potpunosti predaje Allahu Đelešanu, koji Allahu prepušta svoj slučaj. Tako se trebamo ponašati u istihari. A ako smo ispunili ova dva uvjeta, onda ćemo tražiti od Allaha Đaldašanu ono o čemu nemamo dovoljno znanja i ne znamo čemu će nas na kraju odvesti i kakva će biti njegova završnica. A ako nam nešto dođe bez prethodnog traženja, imamo i tu situaciju da nam Allah da nešto što nismo tražili, onda ga molimo da nam pomogne da to što nam je dao iskoristimo u postizanju i ostvarivanju njegovog zadovoljstva. Allah uskraćuje i daje samo sa jednim ciljem, a on je iskušenje. I onima kojima daje, i onima kojima uskraćuje, Allah želešanu ispituje iman, zadovoljstvo. I ako je čovjeku dato, ne smije ni jednog momenta pomisliti da mu je dato zato što je blizak Allahu, zato što je drag Allahu. ili ako mu je uskraćeno ne smije ni jednog momenta pomisliti da je to zbog toga što ga Allah ne voli da je njegov odnos prema Allahu ne ispravan i tako dalje i tako Allah dželle šanu nam to lijepo pojašnjava u suri al -Fajr. I kaže: "Femel insanu ida mbtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayqulu rabbi A kada Allah dželle iskuša čovjeka. Ukaže mu svoju počast i obaspega svojim blagodatima. Kaže moj gospodar me počastio. A kada iskuša opet čovjeka i uskrati mu obskrbu, kaže, moj gospodarme me i ostavio. A Allah u jednom i u drugom slučaju govori o iskušenju. Kada iskušamo čovjeka pa mu damo, kada iskušamo čovjeka pa mu uskratimo cilj i jednog i drugog je ispit i iskušenje. Nema veće neznalici od onoga koji vjeruje da su bogatstvo, odnosno siromaštvo znak Allahove ljubavi ili prezira onaj koji tako misli, on ne poznaje vjeru on ne zna njenu suštinu on ne zna da to nikako ne može biti mjerilo Allahove ljubave ili prezira treća kategorija su oni koji su u ibadetu postigli određeni stepniju Ali su zakazali kada je u pitanju istijana. U stvari i nemaju istijane. Ne traže pomoć od Allaha. Oni su u ibadetu postigli određeni stepen. Čine i ibadet Allaha. Ali bez istijane. Bez traženja pomoći od Allaha. Njih možemo podijeliti u dvije grupe. Prvu grupu čine zagovornici slobodne volje ili in di ter fare imaju deterministi i indeterministi deterministi je oni koji kažu da je čovjek predodrežen, da nema slobodne volje i imaju indeterministi koji kažu da čovjek ima apsolutnu slobodnu volju e zagovornici te ideje uopće ne koriste istijanu oni se uopće ne koriste istijanom kao sredstvom u ostvarivanju ovog cilja najvećeg životnog cilja najvećeg cilja vjernika to je invadit zašto oni kažu ovo nije abstraktna ideja ova ideja postoji postoje njeni sljedbenici postoji njeni, njeni utemeljitelji i dan danas ona ima svoje pristalice Allah Đelešanu je čovjeku dao instrumente. Pokazao mu je pravi put. Poslao je poslanike. I obdario ga sposobnošću za činjenjem i akcijom. I nije ostalo više ništa što bi se od njega moglo tražiti. Nije ostalo ništa što bi se od njega moglo tražiti i što bi čovjek od njega mogao tražiti, a da bi mu i on mogao dati. Kod su na istom stepenu i vjernici i nevjernici. I jedni i drugi više nemaju šta tražiti od Allaha i Đalešanu, jer im Allah više nema šta dati. Da Allah sačuva. I oni su prepušteni sami sebi. Ne vjeruju u istihanu ne vjeruju u utraženje pomoći od Allaha, jer Allah nam je dao sve predispozicije da budemo vjernici ili da odaberemo drugi put. Što ide neispravno. Sama sura el fatiha i ovi ajeti su dokaz da čovjek ne može bez istijane i ne samo da ne može bez istijane, nego ne može ostvariti i badet bez istijane, Bez traženja pomoći od Allah, bez oslonca na Allah, jer čemu istijana ako nemamo više šta tražiti od Allah, to je pogrešno. Čovjek ima slobodnu volju, ali ta slobodna volja je u okviru apsolutne Božije volje. Oma teša une illa enješa Allah, a vi ćete ili vi hoćete i vi ćete htjeti ono što Allah hoće. Ili vi ne možete htjeti, osim ono što Allah hoće, gospodar svjetovo. Mi nismo ni deterministi, niti smo indeterministi. Mi smo zagovornici ograničene slobodne volje. Imaju stvari na koje mi ne možemo utjecati. Smrt, život, rađanje, umiranje, bolest, prirodne pojave ali imaju s druge strane stvari na koje mi možemo uticati svojom slobodnom voljom. Kako ćemo se ponašati, hoćemo li biti vjernici ili nevjernici. I to je ta sredina. Druga grupa u okviru ove treće kategorije su ljudi pobožnjaci koji su u vjeri postigli zavidan nivo, ali ne razumiju odnos između kadera i uzroka. ne znaju da postoji odnos između Božijeg određenja i uzroka. I da su, da, da su uzroci u stvari sastavni dio kadera Božijeg određenja. I da su uzroci bez Božijeg određenja kao neplodna livada, kao ne nekultivirano zemljište od kojeg ne imaš nikakve koriste, kao duša bez, kao tijelo bez duše. Toliko su povezani uzroci i Božje određenje. Da, Allah nam je naredio da poduzimamo uzroke, ali ti su uzroci u okviru Božijeg određenje. Ništa, ništa ne izlazi iz tog iz tog okvira. Ako bi vas neko pitao šta je to tevekula, šta je suština tevekula iz tijane, oslonca na Allahe, odgovorit ćete mu. Isti'ana, tevekul, oslonas na Allaha Đelešanuhu. Traženje pomoće od Allaha Đelešanuhu je stanje srca koje proizilazi iz ispravne spoznaje da je Allah Đelešanuhu jedini stvoritelj, jedini upravitelj, jedini davatelj i uskratitelj. I da se dešava ono što on hoće, a ono što on ne želi, ne može se desiti. A kad je tako, ova spoznaja od nas traži da se u potpunosti oslonimo na njega. Da njemu prepustimo sve svoje interese i potrebe. Da mu vjerujemo i imamo povjerenja u njega. I da smo ubjeđeni da će on ostvariti ono čemu se nadamo. I da bez njegove volje i bez njegove odredbe se ništa ne može desiti. To je tevakula to je suština tevakula, odnosno osloncana na Allaha želešanu i istijaniti to je stanje srca koje je proizilazi iz ispravne spoznaje o Allahu Đelešanu. A ispravna spoznaja o Allahu Đelešanu je da je on jedini stvoritelj, da je jedini upravitelj, da je jedini davatelj, uskratitelj i da se sve događa po njegovoj i prema njegovoj volji i određenju i ništa se mimo toga ne može desiti. Al to je jedan dio vekula, a drugi koji je jednako važan, jeste da kada imaš tu uspoznaju, onda se istinski oslanaš, oslanjaš na njega, prepuštaš mu sve svoje interese i potrebe i vjeruješ čvrsto, si ubijeđen da ti on može dati, da on može ispuniti ta tvoja nadanja večekivanja. Tevekulje je zamisli bez ovoga dvoga. Ako imamo samo jedno, nemamo drugo, to nije tevekulje, to nije istijana i traženje pomoći od Allaha Želešanu. Spoznaja i praksa. I četvrta kategorija su oni koji znaju da Allah Želešanu daje i uskrači I da se sve dešava u skladu sa Božijom apsolutnom voljom ali isti'anu isključivo koriste kako bi ostvarili svoje dunjaluške ciljeve i ambicije. Kada ih pitate, vjeruješ? Vjerujete li u Allaha? Vjerujete li da je Allah obskrbitelj? Vjerujete li da Allah sve daje? Da Allah žele šanuhu daje život, daje smrt? Da se sve dešava u sladu sa njegovom voljom? Reći će vjerujemo. Ali njegovu pomoć traže samo kada žele ostvariti neki od svojih materijalnih, dunjalučkih, ovozemnih ciljeva. I niza šta drugo. Allah im je potreban i Allahova pomoć im je potrebna samo kada žele ostvariti nešto na ovome svijetu. A ranije smo rekli da Allah daje i vjernicima i nevjernicima. Da uslišava molbe i jednih i drugih. I da to nije mjerilo. Da Allah želešanu može dati nepokornom robu, može dati nevjerniku, s druge strane uskratiti pokornom robu, vjerniku i samo njemu znane i poznate mudrosti. To su bile četiri kategorije U pogledu ovog principa iyyake na'budu wa iyyake nasta'in ljudi se u pogledu ibadeta i stajane rekli smo dijeli u četiri kategorije a o svakoj od tih kategorija smo ponešto kazali. Druga stvar koju večeras s vama želim podijeliti jeste da je nemoguće ostvariti princip ijake na'budu wa ijake nesta'in bez dva temelja. Nema ijake na'budu wa ijake nesta'in bez dva važna temelja. I onaj ko ne ostvari ta dva važna temelja nije ostvario ijake na'budu wa ijake nesta'in. Nije ostvario samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Koja su to dva temelja? Prvi je iskrenost, a drugi je doslovno sljeđenje Allahovog poslanika. I zato se ljudi u pogledu ova dva temelja i njihove primjene također dijele u četiri kategorije. Prva kategorija su oni koji su u potpunosti ostvarili ova dva temelja. Koji sva svoja djela isključivo rade u ime Allaha Čelešanu. Čija su i tajna i javna djela i privatna i društvena posvjećana samo Allahu Čelešanu. I koji od ljudi ne traži ni hvalu, ni pohvalu, ni nagradu. Inna ma nutimukum li veđhi Allahi, la nuridu minkum djezaen vola šukura. Mi vas samo Allaha hranimo, a od vas ne tražimo ni zahvalu, ni nagradu. Inna nehafu min Rabbina jevmena abusan kam tarira, se mi plašimo i bojimo dana koji će biti težak, nesnošljiv, Mi tore dito radi garadim. Wa tome Allahu Jalla Shanu kaze u suri Tbaraka Allazi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On je stvorio i smrt i život da bi vas iskušao ko će od vas bolja djela raditi. U prvim generacijama su kazali da su to najispravnija i najiskrenija djela. A kada je jedan od poznatih islamskih učenjaka Kadeijad upitan a šta to znači najispravnija i najiskrenija, on je rekao ako djelo bude iskreno, a ne bude ispravno, neće biti prihvaćeno. A ako bude Ispravno, a ne bude iskreno, također neće biti prihvaćeno. Allah će primiti samo ono djelo koje je iskreno i ispravno. Iskreno je ono koje je u ime Allaha, a ispravno je ono koje je u skladu sa praksom, sunnetom Allahog poslanika. To je prva kategorija. Druga kategorija su oni čija su djela neiskrena i neispravna. Nasuprot ovih. Oni su pogriješili i cilj i sredstva. Oni svojim djelima ne traže Allahovo zadovoljstvo i ne ciljaju ga uopće, nego svojim pogrešnim djelima, neispravnim djelima traže dunjalučki probitak ostvarivanje bilo koje dunjalučke koristi Na takve se odnose riječi Allaha džellešanu la tahsabanna alladine e, uhibb e, la tahsabanna alladine bima atu ve yuhibbuna an yuhmedu bima lem yefalu fala tahsabannahum bima fazatin min al Nemojte misliti Da su se od spasili oni koji se raduju zbog svojih dijela i koji vole da ih ljudi pohvali zbog toga. Oni se neće spasiti od Allahove kazne. Treća kategorija su oni čija su dijela iskrena, ali su pogrešna neispravna. Oni su, njihov cilj je ispravan, ali je sredstvo pogrešno. Oni traže Allahovo zadovoljstvo. Traže Allaho u blizinu. Traže Allaho u nagradu. Cilj im je ispravan, ali sredstvo koje koriste je neispravno. Traže Allaho zadovoljstvo tamo gdje ga neće dobiti. To su uglavnom ljudi koji se Allahu pokušavaju približiti na svoj način. Na razne načine koji nisu utemeljani. Činjenjem dijela koja Allah Želešanuhu i njegov poslanik nisu propisali. I četvrta kategorija su oni čija su Djela ispravna, ali nisu iskrena. Oni su, njihov cilj je pogrešan, a sredstvo je ispravno. Oni ispravnim sredstvom žele ostvariti kriv ili pogrešan cilj. Dobrim dijelima, eibadetom, žele ostvariti neko od ovodunjaluških dobara. To su oni koji se pretvaraju svojim eibadetima koji rade djela da bi ih ljudi pohvalili, da bi se o njima lijepo pričalo, da bi ostvarili ugled u svojoj zajednici. Samo prva kategorija će uspjeti. I samo prva kategorija je ostvarila iake na' buduva, iake nestain. Molimo Allah da budemo od tih. Samo oni čija dela i iskrena i ispravna, su ostvarili ovaj cilj i spasit će se na sudnjem danu. A ostale tri kategorije prepuštamo sud o Allahu Đaldašanu. Ali je sigurno jedno, oni nisu... إسبن لي إيزورشلي أوهو جاسنو يوزويشنو ميسيو. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.